Våren 2009 utlyser WHO en pandemi för första gången på 41 år. Fler än två miljarder människor flyger varje år över jorden och ett virus kan sprida sig mellan kontinenter på bara några få timmar. På en vårdcentral i Farsta i södra Stockholm förbereder sig personalen för den kommande katastrofen. Pandemin om svininfluensan och konsten att vaccinera en hel befolkning. Mm. En tidig höstdag på vårdcentralen i Farsta. Ni ska sitta här. Du tar oss först. Det är den första dagen av vaccineringen mot den nya influensan. Ja, du har pratat om det därför. Ja. Och det kanske är många saker. Jag flyttar inte på dem. vad vi kan. Svininfluensan även kallad. Ja, men nu tog jag in en vård de som är riktigt... Varför delar du bara får dela ut det ja, jag, jag satt ja. till där nere? De delar ut det. Nej. Ja. Nej, men ni behöver ha ja. ja. ja, det i ordning. De första som ska vaccineras är patienter som befinner sig i en riskgrupp. Det lilla väntrummet är fyllt av pensionärer. De stirrar alla på dörrarna som öppnas och stängs. De är upprörda. De vill alla in där bakom dörren. Där inne finns vaccinatörerna. Och sen avmätar allt här. Ja, Där inne finns vaccin. Blöda sjuka? Nej. Kronisk sjukdom? Nej. Nej. Nej. Personnummer och namn? 24, 12, 19. <kör> Jonsson. Året är 2009. Det har varit det potentiella pandemiernas och djursjukdomarnas decennium. SARS, fågelinfluensan, mulo och klövsjukan. Så där då Martin. Ja, det kommer att göra ont. Nej. Ja, det går jättebra. Så. Så i april, ett halvår innan den där första vaccinationsdagen på farsta vårdcentral. Börjar människor i Mexiko dö i en inte tidigare känd influensasjukdom. I Mexico City har myndigheterna reagerat snabbt. Den första som dör heter Maria. Hon arbetade för Skatteverket och knackade dörr. Skolor och universitet och många andra offentliga platser där mycket folk träffas hålls stängda. Hon beräknades ha knackat på minst 300 personer samtidigt som hon bar på viruset. Viruset som hon sen dog av den 13 april i delstaten Oaxaca i Mexiko. I tunnelbanan delas munskydd ut till alla passagerare och myndigheterna rekommenderar att avstå från handskakningar, omfamningar och de kindkyssar som är så vanliga i Mexiko. Svininfluensan som drabbade Mexiko kommer att få många länder, länder med pengar, att köpa in vaccin. Den kommer att skapa rädsla hos miljontals människor och inte minst konspirationsteorier hos otaliga andra. Sjukdomen kommer att skapa tidningsrubriker i media och tvinga anställda på världens smittskyddsenheter att jobba dag som natt. Rädslan kommer av att det är ett hittills helt okänt virus som ligger bakom smittan. Enligt myndigheterna handlar det om en muterad form av det virus som orsakar svininfluensa och som också består av virus från människan och från fåglar i en kombination man alltid tidigare har sett. Det kommer att få den svenska regeringen att hålla presskonferenser en gång i veckan om hur det går för oss. Vi vill vara tillgängliga just för att träffa media som är de som kan förmedla mycket information till allmänheten. En aspekt som ytterligare ökar oron är att de döda var relativt unga mellan 25 och 45 år och i övrigt helt friska. Kanske kan, kanske kan gå ner. Ja. Tjena, är du där nere? Okej, okay, då kommer vi gärna över. Min första tanke var att man på något sätt inom Stockholms skulle centralisera vaccinationerna. Det här är Bengt Larsson. Han är verksamhetschef för vårdcentralen i Farsta. Bengt ansvarar för sin vårdcentral som i sin tur har ansvaret för över 20 000 patienter. Det är ungefär lika många människor som bor i Kiruna och alla ska få vaccin. Det är i början av september. Alltså typ hyra Globen och sen så skulle vi olika aktörer kunna komma dit och vaccinera. Och så skulle man kunna dra igenom hela Stockholms befolkning genom Globen eller Stadion eller något annat sånt där. Jag tror att det hade varit väldigt mycket mer effektivt om man hade centraliserat det. Så. Vart är vi på väg nu då? Till, vi är på väg till eh, Ede, Hund, eh, ett hundstall. Ja. som är nerlagt och som vi tänkte se om vi kan använda som vaccinationsställe. Bengt kliver in i hissen tillsammans med sin kollega Gonzalo. Nere i en bil väntar Anna. Tillsammans arbetar de för att förbereda vaccineringen. Det låter märkligt att vaccinera i en hundstall, men vi får se hur det ser ut. Jag tror att det är hunddagis någonting sånt. Hunddagis tror jag. De har en plan. De funderar på att vaccinera på flera olika platser i Farsta. En ny plats varannan dag. Istället för att vaccinera på en plats hela tiden. På vårdcentralen. Efter att vi har tittat på den här lokalen och bestämt oss så tänkte jag väl att jag skulle ta och anmäla oss via webben där. Ja. För vi måste ju ha det speciella journalföljningssystemet också som Just det. Eh, vaccinera. Om de inte behöver ta sig så långt hemifrån, yes. kanske fler människor vaccinerar sig. Om inte landstinget vill anordna en centraliserad vaccinering, så får de centralisera själva, fast i mycket, mycket mindre skala. Kan det vara här som är hund? Ja, jag tror det. Jag tror. Ja, det ser jag Det vet jag inte. Om man inte är vaccinerade på vårdcentralen så skulle man också undvika att de patienter som kommer enbart för att vaccinera sig blandar upp sig med de vanliga patienterna. Det kan bli kaos. Det brukar det bli vid vaccineringen. Anna, har du hört hur mycket vaccin vi får? Eh, nej, vi har inte fått någon bestämd summa. Men vi, vårdcentralerna, med barnavårdcentral och nödavårdcentral ska prioriteras i utlottningen av vaccinering. Vi, vi, alltså vi räknar väl med att vi kommer att veta säg, någon vecka innan, eller hoppas vi. Det kommer att bli ett stort flöde ja. förmodligen så kommer man inte vara helt lugna efter massmedias Nej. skyltning av svina Och efter den här skräckfilmen igår om någon influensa också. Jag såg inte den, vad var det för något? Nej, det var någon, alltså någon typ svininfluensa som alla fick och dog efter två timmar efter de hade blivit smittade. Ja, någon sån här jättestort. Nej, jag. Mm. Ja, jag såg bara inledningen. Vilken kände... kanal vågar visa så? Fyra. Äh, Fyra tror jag var. Jag är väldigt för man känner sig. Ja, åh! <laughs> Hallå? Anna Lindstedt. Solen skiner just nu. andra träden börjar blomma. Mexico City är en ganska vacker stad- när den visar sig från sin rätta sida. När solen skiner, när det är klar luft. I en villa i Mexico City- sitter Anna Lindstedt. Sveriges ambassadör i Mexiko. Anna sitter i sitt arbetsrum. Hon har utsikt över en svensk flagga- och en EU-flagga som blåser i vinden. Det är en klar dag idag- och det är klart, det blir en väldigt kontrast då man ser. Det det, det blommar, det är mycket grönska, mycket, mycket blommor. Och den kontrasten mot den här stämningen som blev då när, när influensan bröt ut. och Knappt en enda bil på gatorna, knappt en enda människa ute. Restauranger stängda. Gatorna tömdes. Så småningom så, så stängde man ju även arbetsplatser så jag blev ju mer och mer av en en tom nästan spökstad det är en stad med över 20 miljoner invånare det var nästan lite lite surrealistiskt allting mer eller mindre slutade fungera En influensasjukdom är ett luftburet virus. Det sprids genom hosta och nysningar. Viruset kan färdas en till två meter. Viruset, som är små mikroorganismer, tar sig in i din kropp genom din näsa, din mun, dina ögon. Ner i lungorna. Där ökar den sig med hjälp av levande celler. Anna, Bengt och Gonzalo närmar sig hunddagisen. Många, om man lyssnar på det som sägs i telefon idag eh, när folk ringer så är ju många rädda att mm, minsta lilla förkylningssymptom så har de fått svininfluensan och ska dö. Så är det. Och att försöka övertala en människa som är så livrädd till att hon kommer inte dö av svininfluensan så. <laughs> eh, det är svårt alltså. Och om folk då tror att den här vaccinationen är deras enda räddning så tror du att hon är. Då blir det jobbigt. Mm. Ja. Här är det. Hey, hey, hey. En kvinna från stadsdelsförvaltningen möter dem och leder in dem i ett avlångt trevåningskomplex. Där inne finns det gamla hund dagiset. Det är mörkt där inne. Ja, ja, det är ju ett stort rum, tre små och sen är det ju en reception kan man säga. Och sen finns det, ett kök. det var länge sedan de var här. Alla krokar hänger på låg dagishöjd. Och några av lamporna har slutat att fungera. Mm. Det är skitigt. Ja, alltså det blir städad. Här är då en toalett. Jag tänkte på vissa här aldrig så. Nu har inte varje någon här på det. Men mm. det än inte. Det är inte på på. Kvinnan från stadsdelsförvaltningen lovar att städa. Men här blir det städ just naturligtvis. Ja, ja, vi ska. Toaletten visar sig vara översvämmad och det luktar ute i korridoren. Det oh, här nästa. står väldigt äckligt ut faktiskt. När vi vill ha besked. Ja, snart så snart som möjligt. Mm. Men då så är får vi då? gå hem och fundera lite. Ja, okay. Den första personen som fick svininfluensan var en liten pojke i Mexiko, Eduard Hernández. Han bodde i byn La Gloria, en by som är omgiven av 72 grisfarmar. Han överlevde svininfluensan- men utav byns 3000 invånare- blev över hälften sjuka samtidigt som honom. Lokalbefolkningen säger att det beror på- de 72 grisfabrikerna med sina en halv miljon grisar- som omringar den lilla byn. Grisfarmarna ägs av en amerikansk firma- som heter Smithfields. Smithfields som är en av världens största- grisköttsfabrikörer. Om viruset kommer från La Gloria- har den spridit sig via alla de människor som busspendlar från byn in till en av världens största städer, Mexico City. La Det här är Björn Olsson. Han är professor i virologi på Uppsala Akademiska sjukhus. Han har forskat länge på sjukdomar som hoppar från djur till människan. hidden inside these unlocked bunkers Piles and piles of rotting pig carcasses Channel 4, den brittiska <skratt> nyhetskanalen disgustigt. Var i La Gloria och filmade underjordiska hålrum Hålrum bara täckta av en lucka Fyllda av grisar Döda grisar <skratt> Are it's a pit en schweizisk dokumentär hävdar att lokalbefolkningen i den lilla byn inte vågar prata om grisfarmarna. Att de har blivit dödshotade över telefon. Over half a million pigs are kept around here. And Carol, who owns them, deny any connection to the swine Det är ju rätt intressant för att man säger så här att ja det har inte med grisindustrin att göra. Jag menar så länge man äter grisar så så har det med grisindustrin att göra naturligtvis. Alltså gris just den här hela svinuppfödningen om en halv miljon svin där så är det klart att det, det påverkar. Jag menar, viruset cirkulerar ju både från människor över till grisar från grisar vidare till någonting annat och det kommer från vilda fåglar som hoppar in hit och dit. Så att det är klart att det här har betydelse. Däremot den här stora containern där man har grävt ner en massa lik då, grislik, den tror jag har mindre betydelse för att vad viruset behöver för att föröka sig är ju framförallt eh, levande celler. Så att det, är nog lätt, det är nog bättre att titta in i de här grisfarmerna än att titta ner i den här snöskiga sörjan av, av grislik. Alltså. Vi kan ju ondgöra oss hur mycket som helst över att det är på det här viset. Men så länge vi accepterar och käka så får vi väl acceptera det då. Djurhållningen är ju en av de viktigare bitarna för att förstå varför influenser dyker upp. Va? Det är ju så att alla influensavirus kommer ursprungligen från vilda djur. Och sen så har ju de gjort en resa då från de vilda djuren över till de tamadjuren. Och som den ultimata händelsen sen in till människan. Men vad är det i djurhållningen då som skapar det här virusen? Ja, alltså, man, man kanske inte ska titta i Sverige, då man, utan man kanske ska titta lite grann utomlands- och framförallt i utvecklingsländerna, där man lever väldigt väldigt tätt tillsammans, människor. Man lever väldigt, väldigt tätt tillsammans, tillsammans med de vilda djuren och med de tama djuren. Och just vid de här, när det blir så otroligt mycket liv på begränsad yta- den här tätheten som är en viktig spridningsfaktor då kan en del virus göra en sån här resa från vilda djur över till tama till människa. Ett virus vill alltid föröka sig. Ett virus kan ändra sin struktur. Det gör att kroppens immunförsvar kan få svårt att känna igen viruset och därmed få svårt att skydda sig. Sjukdomssymptomen, hosta, nysa, kräkas och diarré- är ett sätt för viruset att sprida sig vidare. Ett virus vill alltid överleva. Människan är idag jordens näst vanligaste däggdjursart. Det är bara råttan som är vanligare än oss. Och anledningen till att vi är så otroligt många människor- är bland annat att vi har skapat snabba proteinkällor. Och det har vi gjort genom att skapa otroligt många husdjur. Alltså typ grisar, nötkreatur- fåglar bra, alltså höns och ankor. och så där. För länge, länge sedan när vi levde i ett, de första groddarna till det här samhället vi har idag så hade vi inte så, några stora pandemier. Dels för att vi var för utspridda, vi, var för, vi levde för gläst och vi hade inte de här snabba kommunikationsvägarna vi har idag. Men eh, det var i samband med 10-15 000 år sedan när vi blev eh, odlare och vi tog in de vilda djuren och gjorde om dem till tamdjur- som vi fick över smittorna från de här djuren till människa. Det var själva startpunkten för epidemierna och pandemierna. Viruset trivs extra bra på vinterhalvåret. Det sprider sig från november till maj. Det här är för att vi har ett sämre immunförsvar då. Vi sitter mycket inomhus tillsammans- så tycker de om vinterns luftfuktighet. Men svininfluensan, den är unik. Den sprider sig på sommaren. Inte sedan 1918, när spanska sjukan spreds över världen- har en influensa med just den här viruskombinationen existerat. Det gör att inga unga har byggt upp någon immunitet. Äldre som har levt längre och har ett mer utvecklat immunförsvar- klarar sig bättre- Svininfluensan är de ungas sjukdom. Vi hade ju en, en, en, en ganska stor arbetsbörda då på grund av influensan. Och, och... Anna Lindstedt, Sveriges ambassadör i Mexiko igen. Samtidigt så, så var, skulle vi ju tänka på vår personal och, och vi drog ner på, på eh, antalet personer som skulle vara på ambassaden just för att minska smittspridningen och Uh, och jag hamnade i en speciell situation för min dotter blev sjuk i ett och fick läggas in på sjukhus och Då konstaterade influensa så att jag fick jobba hemifrån under, under, under den tiden för att undvika uh, smittrisk Blev du någonsin rädd? Uh, ja, jag blev rädd uh, när uh, jag fick höra att hon hade över 40 graders feber och och då var, det var precis i dörrarna innan man visste hur farlig den här influensan var. Då var jag rädd och kände jag att hela hela, hela liv passerade vi 2,1 miljarder. Så många människor flyger varje år på jorden. Inom och mellan länder. Det innebär att en sjukdom kan sprida sig mellan kontinenter inom loppet av några timmar. Två veckor efter det där första dödsfallet i Mexiko skriver professorn i virologi Björn Olsen tillsammans med en kollega i Dagens Nyheter att influensan i Mexiko har kraftat utvecklas till en pandemi. Att vi måste ta den här situationen på allvar. Att situationen har uppstått på grund av att vi har odlat fram 25 miljarder höns och en miljard grisar på jorden. Djur som bara finns till för att vi behöver protein. Kött. Ministern i Egypten sa idag på eftermiddagen att slakten av grisar skulle börja direkt. Dagen efter, den 29 april, bestämmer Egyptens regering att de ska slakta alla grisar i landet. Det skulle i så fall innebära att ungefär 400 000 grisar slaktas. Att man slaktar nu, det beror på enligt den talesman för regeringen, att det kan dämpa panikkänslor. Kristna grisuppfödare utanför Cairo blockerade vägarna och kastade sten när hälsovårdsministeriets bilar kom för att hämta grisarna till slakt. Vad ska vi nu leva på, sa grisuppfödaren Girgis Färis. Nästan exakt samtidigt går Europas smittskyddsmyndighet ut med information om att svininfluensan ska byta namn från svininfluensa till den nya influensan. Det gamla namnet skulle leda till en ogrundad rädsla för svinkött. Jag tycker inte om att kalla den svininfluensan. Jag tycker den ska heta Mexiko-influensan egentligen för att det var där den drack upp först. Det finns ju en gammal fin tradition att kalla virus efter de platser där de diagnostiseras eller dyker upp först. Men nu försökte man vara politiskt korrekt. Och då kallade man den svininfluensan och så blev grisbönderna förbannade. Och kopterna i Egypten fick slakta alla sina grisar vilket var fullständigt korkat. Men det här som vi ser nu det har varit en generalrepetition för vad som komma skall. Är så att vi ska ha den här typen av djurhållning så måste vi låsa in saker och ting. Vi måste separera de vilda djuren från de tama djuren från människor. Vi måste skapa containersystem. Och då kan man fundera på, är det etiskt då? Ja, det är en annan diskussion. Och nu har också en person utanför Mexiko dött av smittan. Samma dag dör också den första personen utanför Mexiko. Ett litet spädbarn i Texas, USA. Bara 30 dagar senare, i slutet av maj- räknar man med att runt 100 000 människor är smittade i USA- den 11 juni klassar Världshälsoorganisationen sjukdomen som en pandemi. Den första pandemin på 41 år. Den 19 juni bestämmer man sig i Sverige för att massvaccinera hela befolkningen. Tre dagar senare, den 22 juni, beställer Stockholms läns landsting 18 miljoner doser vaccin för en kostnad av 1,2 miljarder kronor. Man räknar med att mellan 400 000 upp till 6 miljoner människor i Sverige kommer att drabbas av svininfluensan. Det är inte dödsfallen som är alarmerande, utan det är scenariet att alla, alltså alla, blir sjuka samtidigt. Vad skulle då hända med skolorna, vattenkraftverken, kärnkraftverken, sjukvården? Sveriges första offer i sviterna av den nya influensan AH1N1 blev alltså en man i 40-årsåldern från Uppsala trakten. Den 29 augusti. Enligt smittskyddsläkare Staffan Sylvan tillhörde mannen en av de riskgrupper som löper extra stor risk att bli allvarligt sjuka i den nya influensan. Ja, vad vi vet är att han vistades i hemmet och hade febersymptom och att han hastigt avled i, i hemmet. Nu sa att han avled hastigt. Vad gjorde han i fredagskväll? Ja, han var uppe och tittade på tv enligt anhöriga. Så att eh, det måste ha tillstått kanske någon komplikation som vi idag inte känner till. Den första september har äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson en presskonferens. Välkomna hit idag. Det är början på en serie pressträffar, som Maria Larsson kallar dem, som kommer att återkomma under hösten. Och jag vill börja med att... Eh... Vi klagar det djupt tragiska dödsfallet som har inträffat med anledning av influensan. Och tankarna går naturligtvis till de anhöriga. Vi kommer att drabbas av fler dödsfall. Och eftersom de som insjuknar i influensan är medelålders och yngre personer också så kommer det att förekomma dödsfall också i de här grupperna. <skratt> <skratt> Bengt och Anna tittar på hur det skulle se ut om de vaccinerade på vårdcentralen istället. Förutom att hunddagiset var nedgånget så saknade bredbandsuppkoppling. Ja, det bredbandsuppkoppling. Det svåraste är ovissheten. De står nere i husantrén. Det är där nere patienterna ska vänta innan de tar en hiss upp till själva vaccinationsmottagningen. Är det så att det går igång influensa samtidigt som vi ska vaccinera, då är det, det är lite tufft. Vad händer då då? Ja, då har jag ont om folk. Mm. Hur gynnar du? Jag har, ja, då, då måste jag, jag skära ner verksamheten på grund av att så många är sjuka. Mm. Och så samtidigt måste jag flytta folk för att sköta vaccineringen. Det blir känsligt. Just det. I början så blir det ganska enkelt för då är det ju bara de prioriterade grupperna, alltså riskpatienter. Så då, då är det, men sen när det blir fritt för alla, då blir det knep alltså. Men vi får se. Ska man vänta här nere då? Alltså? Ja, tänker jag med. Vänta här och sen så att det är någon här som ger dem den här lappen som de ska fylla i tills de kommer in till själva vaccinationen när har du fortfarande problemet om de som kommer, alltså 100 stycken tårar innan utsatt tid. Alltså. Ja, det ser. Sen får du gå in här och här får du vara någon som sköter utgången ifrån hissen. Så ja. visar att de ska in här. Mm. Och då får du in två sköterskor på varje rum, eller? Jag får två sköterska där åtminstone. En, en, en, en, en. Så det räcker inte med stycken står Fyra blir det. Fyra blir det. Jag tror inte att fyra veckor. Men... Om, om alla vill vaccinera sig, det tror jag inte. Men om alla gör det, då, då ska vi alltså sticka 40 000 gånger. Ja. Ja. Men om man räknar med att någonstans mellan 50 och 70 procent vaccinerar sig så blir det blir ganska många då också. 30 000 stick någonting så. Ett skäl till att jag tror att det kommer bli fler och fler såna här händelser i framtiden: det är att människan som djurart expanderar så snabbt. Björn Olsson, professor i virologi i. Ja. Vi är på väg mot 10 miljarder. Det är inte långt borta. Så det är, vi kanske är 9-10 miljarder 2050. Och då kan man fråga sig om. Exempelvis kommer det finnas vilda tigrar 2050? Knappast. Kommer det finnas vilda goriller 2050? Ja, några enstaka. Schimpanserna kommer sannolikt vara borta. På grund av att vi <coughs> expanderar snabbt. Vi tar större och större landområden i anspråk. Kanske den, den, mera, den mest genomgripande eh, förändringen som skulle kunna ska säga, inte stoppa pandemier kanske, men åtminstone förhindra dem till del det är att vi minskar jordens befolkning. Och hur ska vi göra det? Det är ju ett, en otäckt fråga. Men jag tror att det bästa sättet att få ner människans befolkning på låt säga 10-15 generationer är att utbilda flickor. Och det är jag övertygad om att befolkningen kommer att gå ner. På grund av att nativiteten minskar. På grund av att <tills> välutbildade kvinnor föder mindre barn. Vad händer om man inte lyckas med det där? Jag, jag kan nog säga med inte bara sannolikhet utan visshet att pandemierna kommer att öka. Det kommer att göra. Vi ser bara början på det här nu. Ponera av ja, det tänker oss att det kommer in ett helt nytt virus som ingen människa på jorden någonsin har stött på. Då har ju det viruset en marknad som är helt fantastisk. Spanska sjukan spred sig precis som svininfluensan på sommaren och dödade mellan 50 och 100 miljoner människor mellan 1918 och 1919. 38 000 av dem i Sverige. Den stora skillnaden mellan då och nu är möjligheten att få fram ett vaccin. Och hur mycket vaccin tycker du jag ska beställa då? Alltså jag kan inte... Det var ju 500, 500 doser, var det inte så? Mm. För... Mm. 500 doser för förpackningen. Ja. 10 doser i varje ja. burk. Eller en heter det. Mm. Så att det, Och det finns antagligen inte att beställa 750 per dag eller något sånt där? Nej, det kan jag inte mm. tänka mig. Men om man beställer 1000 per dag? Ja, 47 och, och, 000 i om Nej, vi ska ju gå härifrån, för jag måste... Liksom ja, det tycker anmäla. jag. Det tycker jag, och så anmäler du då... Upp alla ja, det tycker jag. Munkforsplan 33. För jag ser alltså... Om, om det är så att folk kroknar som håller på att vaccinera, så kan man ju byta, lättare byta ut. Ja, mardrumscenariet är ju att eh, 2000 kommer på en gång. Och... och eller spränger grindarna för att alla ska ha vaccin på en gång eller så. Mm. I Danmark har man bestämt sig för att inte vaccinera. Vetskapen om att pandemin är lindrig har gjort att massvaccinering anses onödigt. Av de nordiska länderna drabbas också Danmark mildast av influensen. Norge däremot drabbas tidigt och hårt. Precis som Sverige massvaccinerar Norge- och senare även Finland. Jag reser en del i landet och jag har märkt att det tvättas händer nästan som aldrig förr i det här landet just nu. Maria Larsson, äldre- och folkhälsoministern, den 17 september. Jag träffade bland annat några lärare häromdagen som berättade om hur man nu ser till att eleverna tvättar händerna framför varje lunch. Och... Den biten som vi nu fortfarande jobbar mest på det är ju som sagt vaccinfrågan och där är det ju... Anders Tegnell från Socialstyrelsen under Maria Larssons pressträff. Både goda och dåliga nyheter kan man säga. Men det dels är de goda nyheterna är att smittspridningen låter väntas på sig lite grann, som gör att vi kan hinna längre i den här vaccinationskampanjen innan vi får de stora vågorna. Ännu är vaccinet inte godkänt. Så det är mycket positivt. Det negativa är att vi har haft kontakt med företaget som har fått förseningar i sina leveranser som beror på att det sättet de från början hade förpackat de här vaccinet inte var helt och hållet godkänt. Så nu packar man snabbt om detta. Så i praktiken så innebär det här att tidigast start av vaccinationerna kommer att kunna komma Kanske ungefär en vecka senare än vad vi har räknat med från början. Under hösten har också rapporter om andra konsekvenser av svininfluensan spridit sig. Poliser får problem med alkoholåsen efter att de tvättat händerna med sprit. Sprit som säljs slut på apoteken. Alla vill tvätta händerna och före fotbollsmatcherna slutar man att skaka hand. Med en sån här verksamhet så är det ju hela tiden så att jag försöker förbereda mig. Men samtidigt så vet jag att det kan sannolikt bli ännu värre än det som jag förbereder. Så att det, ja, det är inte så helt lätt att säga att nu är det klart. Mm. Så. För då är det, det är hela tiden någonting som jag inte har tänkt på. Bengt har nu planerat för att en tredjedel av sjuksköterskorna kommer att bli uppbundna till vaccineringen. Det kommer att få konsekvenser. Det blir, alltså, det blir, alltså, De som drabbas så blir det ju inom hemsjukvården i viss mån, då då, att de kanske får färre besök eller något sånt. Då då. Men det ska inte vara någon som får då, då, att det blir dåligt att patient. patienter. Bänkt ska ha ett patientgruppssamtal med en samling inflytelserika patienter som alla vill hjälpa centralen. Det har inte jag tänkt, men du tänker på allting. Tänker blanda in dem i arbetet med svininfluensan. Och det här är inte vilka patienter som helst utan det här är mycket inflytelserika personer som har många kontakter i sitt bostadsområde. Mm. Så att det som vi säger till de här, det når kanske tusen personer om ett litet tag. Här kommer jag. Tjena. tack så mycket Hur länge har vi träffat så här? Det är två år va? Ja, någonting sånt här. Anna med kaffebrödet Det är bara för att Anna är med Hon är, kan sånt här med kaffebröd Anna i sköterskan som, som har varit med och tittat på lokalerna och så. Tanken med själva vaccinationen då Är ju att om vi sen blir sjuka så ska vi bli mindre sjuka. Mm. Eller inte lika sjuka. Så. Eller inte alls. Eller inte alls. Ja, det, alltså, de som är äldre har en fördel av att just ha varit med om de här tidigare pandemierna. För att man tror ju att det är anledningen till att det inte är så många som har blivit så svårt sjuka uppåt i åldern. Mm. <hör> okay. Vi har gått ifrån det här att, att tanken att vaccinera ute i området. Ja. Ja, det blir inget roll. Nej, det blir inget i 85. Ja. Och, det, och det blir inget någon annanstans heller. För det funkar inte. Så därför så har vi bestämt oss att vi skulle vara här på vårdcentralen. Därför det kan jag ju mena. att när jag ringde runt mm. till skolorna och kyrkorna så var de väldigt besvikna. Ja, dit, att vi inte skulle komma. Att vi inte kunde komma. Ja, ja precis. Och. Det är klart att eh, hade det där gått till lås mm. med det så ja. har vi nått betydligt fler. Ja. Och framförallt ute i Favisjö hade det varit viktigt för då har vi nått invandrarna. Ja. Mm. Nu blev det så här. Nu får vi hoppas att de kommer i alla fall. Mm -mm. Eh, ska vi ta vi, Stig och jag pratade om vi skulle ta kontakt med ICA eller något sånt där och ha någon underhållning där ute. Mm. Ja, ja, eller ja, någon annan Varmkorv Varmkorv Varmkorv ja, Jag sprutar en korv ja, ja, nu är det så att det blir uppskjutat en vecka till Så att, alltså, det troliga är vecka 42 Och i början, de första veckorna så är det ju då riskindivider som ska mm. ha det va? Där får man lita på folks goda vilja tror jag mm. lite grann tyvärr så alltså, det är inte så mycket annat man kan göra mm. um. Jag tror inte att vi kommer klara av att stå och diskutera i, i någon 14 gång, liksom vem som är riskpersoner? eller inte Det går det, det, det liksom, det inte ja, Det är klart vi kan ju prova men jag skulle tro att det skapar då får vi bekymmer vill till på Det vi är så skräjda för den här eh, vad ska vi säga, upploppsstämningen som kan bli i samband med vaccinationen. Förra året så, om ni kommer ihåg då var det ju alltså att de höll på riva vårdcentralen. Ja, de slogs ju. Slås, ja, den dagen som är kritisk så är det första dagen. De första timmarna. Jag skulle ge, jag vill säga första veckan. Men... Ja, okej, ja. Första veckan ja. tror jag. Okej, vi drar ut. Ja. Vi ska bara inåt. upp värmarna i hissen och sen... Precis, lite så va? Lite så. Jag tror det här blir bra. Om vi får vaccinet. Just Om vi får... Om vi får en tillräcklig mängd vaccin så ska det inte vara några problem. Ett virus vill alltid överleva. Det sprider sig från människa till människa Mellan djur och ibland mellan djur och människor Ett virus tar ingen hänsyn till vem eller vad den smittar Det viktiga är att sprida sig Men viruset möter alltid motstånd När den första vågen av virus inte längre kan sprida sig Så sjunker antalet sjuka Virusbärarna har byggt upp en immunitet Sakta så förändrar sig viruset det anpassar sig till den nya situationen och hittar nya vägar att överleva. Så blir människor sjuka igen. Influensan sprids i ytterligare en våg. Alltså det, har varit, alltså det är mycket rädsla va? som gör att folk blir väldigt aggressiva och tråkiga i tonen. För de anklagar oss för att ta livet av dem när vi inte har vaccin och att vi ska döda dem. Andra patientgruppsmötet. Idag sitter inte bara pensionärer här. Bengt och Anna har anställt några ungdomar som ska hjälpa till att vara värdar. Vaccinationsvärdar. Ni är välkomna allihopa. Det som ni allihopa är inkallade till och har sett jag till är att hjälpa till och försöka få lite ordning och reda i vårt väntrum och för väntrummet. Hur länge kommer det här pågå? Ja, alltså vi kommer nog få räkna med januari ut. Men vi planerar ju efter värsta tänkbara scenario lite grann. Eh, de första veckorna så är det bara riskpatienter ska jag säga också. Mm. Mm. Vilket... vet de det? Mm. Mm. Vet man om det? Men ja. vet ni det? Det är inte vårt ansvar. Alltså. Ja. Ja. Nej. Nej. Nej, det är inte vårt ansvar. Men alltså, anser de själva att de är riskpatienter? Då, då ska inte ni diskutera. Men ni, vi kan ju inte avvisa någon. Eh, nej, alltså det kommer vi nog i praktiken inte göra. Utan vi hoppas ju på folks goda vilja och samveten Och att de eh, släpper fram riskpatienterna först. Eftersom det faktiskt är patienter som har betydligt högre risk att bli riktigt sjuka. Skulle det utbryta bråk som det faktiskt gjorde vid förra vaccinationstillfället. Då är det ju vakten man ringer. Alltså. Hur, hur skapar man en, en lugn atmosfär ni kloka människor. Ja, att vi upptäder lugnt själva. Ja, ja. Min erfarenhet av att, hur man håller folk lugna och det är det som jag gör hela tiden när, jag, när ni sitter här. Det är att jag söker ögonkontakt mer. er. Så. Och det är någonting som vi eh, ja, mår bra av. Så, men det är för att en någon som går igång, och det kommer det ju vara någon som gör, om man då väljer att inte titta i ögonen, titta vid sidan om eller mm. tvärs, ja. så, då det är jättebra. Nej, det funkar nej. inte. Nej. Ja, inga ytterligare frågor. Är det någon som vill ha mer smörgåstårta Och paj. Ja, pajen har inte börjat. Det är en del av det. Det är en del av det. Men hur ska det bli? Ja, jag tycker det. Och sen så gäller att ta rätt om man ska komma in i den här. De har äntligen fått vaccinet i slutet av oktober- efter otaliga förseningar. Anna förvarar vaccinet i ett stort kylskåp med lås. Här ligger vaccinet. Så. Det har kommit så fint så. De små skåkartonger Och det där är tusen doser. Då. Så det är vad vi ska göra med nu. här veckan. Bengt och Annas första planer om tusen doser om dagen i början av september har nu blivit tusen doser i veckan. Det är vad alla väntat på. Liksom. Yes. <laughs> Ivrigt. Ja. Det är två dagar kvar innan vaccineringen kommer att sätta igång. Rapporter på väg. De vill vara bland de första som gör en nyhet om den person som får första sprutan. Hej. Tjena, Hej. här är ni. Här sitter vi. Välkomna. Ja. Ja. Ja. Vad trevligt. Här är vår första vaccinpatient. Reportaget kommer att handla om hur det känns att få en spruta. Till några riskgrupper. Till några riskgrupperna. Jag vaccinerar inga annat. Nej, bra. Hej! Hej, Hej. Goda. Hej. Goda. Hej. Katja! Vi är från TV, från rapport. Ja. Jag tänkte göra ett inslag om vaccinet. Och då tänkte jag att jag skulle börja och sluta det här inslaget med dig. Ja. Och det vi tänkte då är det att... Vi kommer att filma under hela tiden när du får vaccinet. Och så vill vi gärna att du beskriver vad du känner. Mm. Att, alltså, Vad det än är att det sticker, bränsle eller vad det nu kan vara. Liksom. Så beskriver du för oss. Ja. Är det? Ja, det är det. Anna är van vid att vaccinera. Det är över på en sekund ungefär. Hur kändes det där? Ja, jag det. Absolut det ingenting. Ja. Hur andre lägen var det om att du skulle få en... Din... Vaccinerar du dig? Jo, jag hade ju inte upp en par som har hade att Du vill verkligen ha den vaccinen? Ja. Bra. Då är mm. Ja, men om vi kan be Ann göra det är kaos. Kaos, kaos förstås. Vadå, då? då? Jag har glömt tänka på att alla måste ha en inloggning i datorn också. Ja. jag trodde att folk som några timmar ställda sedan tidigare. Va? Då blir man... Vafan. Och sen är det ju en kö, jag förstår det, där nere. Ja. Men man kommer upp än, i alla fall. Första dagen. Anna har varit här sen tidig morgon. Hon rör sig snabbt i korridoren. De extra inkallade sjuksystrarna och vaccinationsvärdarna frågar hela tiden om hjälp. Ja. Du hade din inloggning, det var klart. Och data? Ja. Jo men, du kom, jo, men du kom in i datan Ja. Ja, så det är klart. Ja, vad bra. Mobiltelefonerna är ertad. Hämtar du dem? Mobiltelefoner med förprogrammerade nummer. Ett nummer till Anna. Ett nummer till vakten, ifall något skulle hända. Bra. Bra. Ja, och då är det bara att vänta på att vi ska öppna dörren här så småningom. Då. Det är inte långt kvar innan vaccineringen ska börja. Anna pekar ut vart alla ska stå. Jag vill ha två stycken här uppe. Då får du den mobilen. Och så tar du den där nere. Sam, kan du gå med ner eller? Ja. Vi ska försöka ta oss ner här. Hör du, hjärtat? Jag går ner. I en vestibul mellan hissen och vårdcentralen har det samlat sig ett femtiotal människor. Utrymmet är litet. De står tätt emot varandra. en Du får en dig. Okej, det var fel då. Anna är på väg ner med en vagn med hälsodeklarationer. kan... kan vaccinering. Ja, men eh, det är inte en riktigt dags än. Det har inte öppnat riktigt än. Så ni kan vänta här nere en liten stund. Ja, ja. Det är kul. Ja, inte ens. Så, det så det kan är. gå fram till hissen och vänta där om du vill. Okej. Okay. Mm. Där nere strömmar människor mot hissen som ska ta dem upp till vårdcentralen. Eh, försök hålla dem här nere nu. För att det är ju fullt där uppe. Jag kan inte släppa in den. Så vänta här ner, så kommer ni få hjälp av vaccinationsbäderna här. Ja, ja. I lite papper. Tur att jag lärde mig prata snabbt. Andra banden. Men nu har jag satt dem på att hejda där nere så ni inte ska komma upp med. Ja, <går> det är kul att vara Ja ja. Jag är, här. jag är här. Så är det dags. Patienterna ska släppas in. Månader av förberedelser sätts på prov. Plocka in dem. Ni gör så. Nu ska vi se. Välkomna in och så går ni till... En man i keps mumlar. Jag var först. Det är Det finns fler som tar slut. Ja, det är många som har varit i Europa. Ingen har någon förmåga att organisera, säger en man med relato. Ingen som har någon förmåga att organisera. Det här är hur enkelt som helst. Jag vill ha det för hur enkelt som helst. En av vaccinationsvärdena ber patienterna sätta sig på var sin sida av väntsalen. De som har stått i den väntat i Ni som kommer upp fått De som kommer upp De var på vårdcentralen innan De har kommer nu. De som sitta på ena De av väntrummet. De har De upp De men de som kom efter dem har fått en kula och får vänta i andra änden av väntrummet. Det ska vi göra nu. Ska vi sitta här? Ni ska sitta här. För det du tar... vi. tar oss, tar oss först. Här. Ja. Nästa. Det finns ingen organisation. Det har aldrig funnits någon organisation De som har fått en kölapp blir mer och mer upprörda Över att de inte följer nummer ja, Vi, vi stod, kom hit först och stod och väntade Och sen kommer upp en massa från andra håll och, och sen när vi kommer upp hit efteråt, Så ska vi stå här och vänta Ja. Vi, vi såg uppmärksamma. Och alla andra som går före då. Det, det som men Jag sa så här när vi stod här. Jag tänker inte flytta mig härifrån. Fast de sa att vi skulle gå hit. Ja, det var dumt. Ja. Jag flyttar inte på mig. Man måste följa nu. Man måste följa numren. det blir kaos här. Ja, du har pratat om det därför. Ja. Och det kanske det är många som har de ja eller de lär sig aldrig på det här stället de är inte hela de lär sig aldrig på det här stället de är inkompetenta hela högen. Jag sa, sa till de förra åren, jag har sagt till i år. det har ju ett nummerlappar så folk kommer innanför dörrarna så blir det en rättvist hur Nej, men ni behöver ha lite utbildning. Ja. Man måste det ta dem i ordning. Det är inga annars, det, det är inga problem. Nej, det är, det. är faktiskt problem. Redan. Ja. ja, absolut. Alla blir mer och mer förvirrade. Alla tittar på dörrarna som öppnas och stängs. Alla vill ha vaccin. och de tar dem tar de de som, som står där man Alla förstår. ska få vaccinen ändå. Ja, det ja men det kan kan det inte. Ha det har inte med det att göra. Det är frågan Det ska vara ordning och reda. Ja. Det är vi svenskarar Det ska vara ordning och reda. Det är det vi svenskar har jobbat upp det. Den enklaste saken i världen så en idiot klara av. Det här är den enklaste saken i världen. Det här skulle en idiot klara av. Ja, men du kanske har gilla dagarna ledigt. Du kanske inte har någonting annat att göra än att sitta här. ska du sitta här. Ja, men nu tog jag in lord som... liksom. Bar får dela ut. Ja, men... Då först när jag satt till där nere, de delar det ut. Till. Vaccinet försenas upprepade gånger. Hej. Ska du vaccinera dig? Ja. Vaccinet är slut tyvärr. Det tar slut samma dag som det kommer in. Det här är med att jag är fallig. Alltså. Det är ju ingen mer än att på med sånt här. Man inte kan få det. Vi får ju så lite vaccin. Så. Ja, Det är bara att gå hem. Alltså. Ja, alltså, vi har ett... Lite bekymmersamt läge då. Alltså eftersom det nu blir mer och mer rapporter om att den här sjukdomen, att folk dör i den då. då. Och, och sen att det inte kommer vaccin då. då. Och, det här, och, och vi kan då inte erbjuda alla som vill ha vaccin, vaccin då, då. Jag får 500 doser en gång i veckan och det vaccinerar vi slut på en dag. Men när kommer ni vara klara då när, om det här? Fortsätter Om jag fortsätter i den här takten så jag räknar, då är vi färdiga ungefär eh, ja, 17 maj. Någonting sånt. Anna och Bengt beräknade från början att vara färdiga i slutet av januari. Men i början av februari hade bara 4 800 av Bengts 20 000 patienter vaccinerat sig. Sammanlagt så har 29 personer dött av svininfluensan i Sverige- Egentligen så borde man väl veta att det blir stul när det gäller vaccin. Men eh, man hade ändå en plan på att man skulle kunna hålla igång en viss vaccinationsverksamhet hela tiden. Och, eh, och det har ju vi laddat för. Vi har gjort som beställarna har sagt. Och sett till att vi har personal, styrka, lokaler eh, för att kunna ställa upp på det här uppdraget. Mm. Så det känns lite snopigt att stå där med lokaler, personal och styrkan och inte kunna göra ett jävla skit. Så i morse fick jag börja med ett brandtal här ute i väntrummet. Det var många som kom och ville omvaccinera sig och då så sa vi att de skulle vänta ytterligare några veckor. Och då blev de upprörda över detta då. Så till slut fick de välja. Antingen stod jag kvar och diskuterade eller också gick jag in och började vaccinera. Och då röstade de och valde att jag skulle gå in och vaccinera. Du har hört Pandemin. En dokumentär av Martin Jonsson. Producent Håkan Engström. Slutmix Fredrik Nilsson.